Radio dokument. Lidé, příběh, události, zvukové obrazy, imaginace. Dvýzný dobrý večer vám přejedan Moravec. Posloucháte pořád radio dokument a dnes večer trochu jinak. Jak už jste slyšeli, budeme si pouštět pět prací lidí, kteří se dobrovolně přihlásili do tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu na festivalu Šrámkova sobotka a budeme o těchto pracích, o tom, jak. Prošli vlastně celou tou tvorbou, celým tím procesem. O tom, jak na ně dokument působí poté, co si něco takového jako krátký dokument zkusili, tak o tom všem si budeme povídat. Já bych je postupně vlastně všechny přivítal, ale nejdřív Jirku Slavičínského. Dobrý večer. Dobrý večer. Protože Jirka se mnou byl... Právě na festivalu Šrámková sobotka v tvůrčí dílně rozhlasového dokumentu. Jako nezastupitelný zvukový mistr, jako dokumentarista je skvělé, když se v člověku snoubí nebo skloubí oba tyto prvky, protože pak ten výsledek je prostě dobrý nebo nemůže být jiný. A když to vezmu odprava, tak chybí nám. Vlastně ještě předtím řeknu, že nám chybí jeden důležitý člen tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu Josef Šlerka, který byl letos podruhé vlastně v této dílně. A zdravíme ho Měchova, protože nemohl přijet. Ale ostatní tu jsou těch dalších pět. A je to Zuzana Řezníčková, dobrý večer. Dobrý večer. Jirka Klimeš. Dobrý večer. Beatrix Křížová, dobrý večer. Dobrý večer. Marek Bartečko. Dobrý večer. A Eliška devátá, Dobrý večer. Proč jste se přihlásili? do tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu na sobotce. Zuzano. Chtěli jsme si zkusit, jak je to je natočit sebe. rozhlasový dokument. Minimálně já, protože k rozhlasovému dokumentu se dostanu víceméně spíš jenom teoreticky, takže mě zajímala ta praktická stránka a bylo super si to zkoušet opravdu na vlastní ruce, uši, všechno. Takže pro mě to byla opravdu zajímavá zkušenost. Jirko. Já jsem se chtěla naučit lépe pracovat s diktafonem a zažít nějak ten proces a zakusit vedení odborníka. Děkuji. Beo? Tak já jsem původně do této dílny neměla namířené, já jsem původně mířila do dílny minutový her, ale protože jak se z kapacitních důvodů tato dílna byla zrušena, tak jsem se přehlásila na tuto dílnu a musím říct, že nelituji. Protože jsem poznala jiný přístup vlastně k umělecké tvorby, protože si myslím, že i dokumenty umělecká tvorba, ale úplně jiného charakteru než ta tvorba literární, tedy dramatická. Takže jsem ráda, že jsem nakonec do této dílny se zúčastnila a díky Danu Moravci, který to skvěle vedl, jsme se všichni mohli naučit nějaké nové poznatky a dovednosti, které například já jsem vůbec nikdy do té doby neznala. Takže díky moc. Marku? Mě v prvé řadě baví dokument a mým koníčkem a dost mě zajímá zvuk, takže jsem chtěl tady tyto dvě záležitosti spojit v jednu a dost mě zajímalo, jak to jako by uh, vede někdo zkušený, protože jsem se nikdy nesetkal jako s odborníkem, který by mě řekl, jo, to je špatně, to je dobře. Takže za mě tohle bylo velkým přínosem a vím už, jak to chodí. Eliško? <laughs> uh, tak já se asi jako ne pohybuju životě skrze nějaké konkrétní motivy a prostě jsem se přihlásila, protože to tak jako vyplynulo. Jirko, my jsme byli spolu na sobotce po druhé letos. Poprvé jsme nevěděli, do čeho jdeme. Byli jsme trochu nervózní a všechno jsme si hodně připravovali. Ne, že by letos ne, myslím tu přípravu, ale kdyby si porovnal ty oba ručníky, jak, jak to na tobě působilo letos? Tvůjčí díl na rozhlasového dokumentu. No, za zase jeden z těch odborníků. Jo. <laughs> tak ten první ročník byl takový, když asi něco poprvé. Bylo to hodně jako živalné, hodně intenzivní. E, nevíš, co máš čekat dopředu. A tak ten druhý ročník už byl takový trochu klidnější, protože už jsme přece jenom věděli, co naplánovat, na který den, jak to asi bude fungovat, že máme poprosit účastníky, aby měli stříhací programy, počítače dopředu a tyhle si organizační věci. Ale jinak je to dobrodružství pořád, protože vlastně nevíš, kteří lidi se ti přihlásí, jaký budou, jaký budou mít témata. Takže to bylo dobrodružství. Zase vlastně začínáš skoro od začátku. My jako první kus, první práci, a budeme si dál povídat všichni samozřejmě, pustíme krátký dokument Marka Bartečka hluk zvuku. Proč jsi zvolil to téma, které uslyšíme? Um, toto téma jsem zvolil z důvodu toho, že když jsem přijel do sobotky, tak z dalekého Brna, kde jsem přesícen zvuku a hluku a během toho roku a toho ročního shonu, než jsem dojel sobotky, tak jsem byl už do takové míry přesícený tím, zvu, tím zvukem, že, um, že jsem potřeboval nějak vypnout ty uši, když to řeknu lajcky. A chtěl jsem to zaznamenat tak, aby, aby si to lidi uvědomili, že vlastně není pořád jenom ten spěch a právě jsem to chtěl dát nájevo tím zvukem. Říká. Respektive hlukem. Taky rozumím, ale říct jako autor zvukového dokumentu, že si musel vypnout uši při té tvorbě, to by to vypadalo asi jinak, než to vypadá, kdyby si je opravdu vypnul. Přesně tak. Nicméně vypnout ty hlučné uši a naopak zase zapnout ty senzitivní uši, které Vlastně snímají tu krásu toho ticha a prostě zv zvuky malého města, které je vlastně krásné. Marek Bartečko, hluk zvuku. Jaký zvuk si slyšela ráno, když jsi se probudila? Asi budík, ne? <laughs> dobře. dobře. <hle> Že já se budím tak jako průběžně už jako ráno. Takže a proto... a děla, no, myslím, že asi možná jako první věc, tak mě možná mohlo třeba probudit to, že vení byla spadla voňavka skleněná a pak ji taky vrzala postel. Sorry, mě spadla voňavka. Všimáš si v tomto městě toho, že je tady větší klídek anebo to máš úplně na parku, tak jako většina a řekne si, a ah, Brno, to je jako Brně tady, jezdí auta, je tady takový je takový kravál, Jestli si to uvědomuješ, že vlastně se nacházíme v sobotce, která prostě není velkoměsto a je tady toho hluku daleko míň, prostě. No, zase uh, se to úplně nedá srovnávat podle mě tolik Protože my jsme tady v době konání festivalu, kde je tady přece jenom dost lidí a, a ti lidi jako se nějakým způsobem hlasitě projevují, zpívají. Jasně, to je... Prostředí ve společnosti, ale takový prostředí venku. Teď sedíme venku na lavičce a představ si, že když vylezeme u nás z baráku, sedneme si na lavičku, tak jak moc, o, o, moc, o, kolik, se, o kolik moc se to liší? Tak jasně, že je tady větší klid, protože je to malé město. Jo. A když vylezeme doma z baráku... A jdeme si se na lavičku, tak sedíme v prostřed sídliště, kde prostě uh, řve 20 fakanů a stěká 30 růno. Poslouchejte ticho, poslouchejte ticho, poslouchejte ticho. Já se neptám na to dané místo, ale spíš na to, jestli si všímaš těch změn jako takových, když se tě na to neptám, víš? Když prostě se ráno probudíš a řekneš si, je neúčí tady dálnice. Když to je právě to, že my jsme tady v prostřed toho festivalu, kdy prostě ten hluk je e, nějakým stylem zkreslený. Takže já se sem samozřejmě každý rok těším na to, že si tady užiju tu pohodovou, maloměstskou, lázeňskou atmosféru. Že vypadnu z toho ruchu velkoměsta a dostanu se do nějaké jakési jako, pohody, kdy prostě řeším jiné věci než práci, školu, učení a tak dále. Ale zase je tady jako jiný druh jako ruchu. Právě takový ten příjemný mumraj festivalový. Takže ani ne moc velký kravál, ale zároveň to tady není. No, to není totiž o kraválu, to je o takovém tom mumraji. Vraj, na tom ti vraj, jsem že mě Nastane se ti třeba tady nějaký okamžik, že uh, už je toho festivalového mumre, tady na tebe strašně moc a chceš už zalézt do postele a nevnímat to. No, tak to jsem měla včera večer, že, když mě bolela hlava jak střepa, chtěla jsem mít spát, ale nešlo to. Protože někdo zpíval hodně nahlas. <laughs> Dobře. Když jsme šli spolu na tu louku natáčet, ten zvuk toho pole, připadal ti tam klid? Nebo naopak, si vyžadovala větší dávku festivalového mumraje? Ne, tak tam jsem vyžadovala klid, protože jsem zrovna měla náladu na klid. A tady je to takový, jako blíž dosažitelný než u nás. Tady stačí odejít 10 metrů a má člověk ten kýžený klid. Vež to doma, abychom museli sednout do auta a ujet pár desítek kilometrů. Jo, máš pravdu. zvuku Marka Bartečka. Musím říct, že mě překvapila zvuková úroveň této práce, protože Marek evidentně se zvukem zabývá, je to tak? Ano. Ano. A na Edirol, což je takové malé nahrávací zařízení, byl schopen natočit to, co natočil v takto zvukové kvalitě. Jirko jak je důležitý zvuk u dokumentu? Taková otázka, co? Hmm. No, tak ta zvuková imagina... Jako Marek to dokázal výborně natočit, což je jedna věc, jo, že to dokázal precizně sejmout, ale taky, co je možná ještě důležitější, že má tu zvukovou imaginaci, jo, že vlastně ten zvuk slyší jako muziku a, a dokument je, zvukový dokument je vlastně muzika. Jo. Takže jsme právě strašně líbilo vedle toho, že to bylo skvěle nahrané, což ale samo o sobě vlastně nestačí. Takže to měl i tak moc pěkně vykomponované, že to byla pro mě muzika, že z těch zvuků udělal jako muziku. Dokument by měl být symfonie, vlastně, když to trošku přeženu, a měl, měl by tak znít i rytmicky a tak dále. Jak pro vás bylo těžké, protože Marek si zvolil téma, které nějak jemu odpovídá? protože ho zvuk zajímá, protože mu vadí asi ten ruch tam, kde žije a tak dále. Jak pro vás bylo těžké v rámci tvůrčí dílny si zvolit téma? Protože vy jste se někam přihlásili, věděli jste, že budete točit dokument, by a teda na poslední chvíli, ale přesto měli už jste to rozmyšlené, já, já vím, jak to bylo, protože jsme to tam řešili, ale teď se ptám, jako měli už jste to rozmyšlené, anebo nebo jste tápali a hledali, jak, jak to u vás bylo, Jirko? Já jsem to teda rozmyšlené neměl, přestože jsem nad tím intenzivně přemýšlel, ale měl jsem dojem, že tam na tom místě, že to téma uvidím, že, mě, že si mě najde nebo že já ho prostě nějak vyčmuchám a že na mě zapůsobí i to místo a že, že bude nejlepší se přizpůsobit tomu prostředí tam což teda nakonec ukázalo, že těch témat mě napadá stále víc a víc a bylo pro mě dost těžké si potom vybrat. A navíc Dan Moravec teda nám kladl sugestivní otázky, když jsme rozebírali smysl třeba těch témat a podobně, co jako a podobně a to je zrovna typ otázky, na kterou se těžko odpovídá a málo který z mých nápadů obstál. <tějí> <tějí> Ale ty víš dobře, proč pokládám otázky a co jako na konci všech těch dlouhých věd? Protože prostě chci z vás dostat o podstatnění toho tématu. Ale ne jako opodstatnění, ale u vás, vevnitř. Proč, jestli opravdu víte, proč, proč to takhle chcete a proč chcete tohle? U Marka je to jasný. Ty jsi hledal, Eliška taky hledala. Nebo ty jsi věděla rovnou, jaké téma zvolíš? No, já se si pamatuju, tak já jsem tam přišla s úplně jinou jako ideou, ale potom to vyplynulo hodně jinak, no a to vyplynulo hodně jinak, vzniklo z něčeho, anebo to tam prostě byl nějaký vývoj, který tě dovedl k tomu, že jsi si zvolila téma, které si zvolila? No, protože když jsem přá do sobotky, tak vlastně jsme sešli projít a ty jsi mi řekl, že by se to mělo týkat jazyka a literatury a to moje původní téma se vůbec jazyka ani literatury netýkalo, tak právě tady od toho bodu se to vyvíjelo, že, že jsem si potom zvolila téma. Z toho celého procesu sejít se, seznámit, najít téma, naučit se pracovat s nahrávací technikou, pokud to neumím, sejmout ten zvuk, najít si respondenty, vymyslet si kompozici, jak se zvuky a tak dále a pak ten výsledný mix. Co vám z toho přišlo pro vás osobně nejnáročnější, Marku? Mně z celého toho, z celé té dílny přišlo nejnáročnější vymyslet téma. Do této dílny jsem vlastně šel s tím, že už nějak zvuk umím zpracovat, umím ho nabrat, takže tohle z toho já jsem se určitě nebál a říkal jsem si, že to prostě nějak přizpůsobím vlastně tomu vašemu profesionálnímu vedení, když to takhle řeknu a... Vlastně, když jsem měl na sobotku, tak už 14 dnů dopředu jsem přemýšlel nad tím, o čem bych točil a opravdu jsem nemohl přijít na to téma, až když jsem přijel do té sobotky, tak si říkám, tady je klid. Mm -hmm. A téma bylo na světě, že? Ale celých 14 dnů jsem si nad tím lámal hlavu a to bylo podle mě to nejtěžší, aspoň pro mě. Jirko, ty si taky hledal? Taky. Já jsem si ani neuměl. Bylo pro mě obtížné si vybrat. Ale... Měl jsem spoustu nápadů a byly takové dost jako abstraktní a teď e, se ty nápady vršily, ale snadné už docela bylo v momentě, kdy mě vlastně díky časové tísni a to je nutno dodat, že na to je prostě taky omezený čas a pokud člověk při na literární festival chce vidět tak nějaký program, tak ne úplně třeba se tomu stíhá věnovat až tolik, jak by chtěl, ale v momentě, kdy jsem nějak pochopil, že už nemá smysl nabírat další materiál, a nějak to kombinovat a komplikovat, tak bylo super pracovat s tím, co je. A ten tvůrčí proces pro mě nejzajímavější byl už, už v tom, jakoby vytvořit nějakou kompozici a uvědomit si, co tam patří a co ne. Bylo i ty si bojovala se dvěma tématy a dlouho to můžu prozradit, co jsi nemohla rozhodnout. Proč? No, tak um, asi to pramenilo z toho, že jsem vlastně podobný úkol nikdy um, nedělala, že jsem vlastně nikdy žádný dokument nedělala a nedokázala jsem si přesně představit, jestli to, co mám, bude uh, vyhovovat jak po technické stránce, tak jestli to bude dostatečně jako nosné umělecky. Takže jsem um, si zvolila téma, hned na začátku jsme se tak o tom bavili, že by to možná mohlo být dobré pro ten dokument, tedy svět um, nevědomých. Protože tam byl kamarád kolega Jakub Kamberský, který je nevědomý, tak mě právě zaujalo to nějak stvárnit třeba tu sobotku skrz jakoby ty jeho oči nebo skrz jeho vnímání, což se mně jevilo později dost jako složité, jak jsem nabírala ten materiál, ale... Naštěstí jsem se pak k tomu tématu, že jsem u něho zůstala, že jsem prostě pochopila tu strukturu toho a začala jsem to budovat a nakonec, když jsem si to všechno už tak jako sumarizovala dohromady, tak mě to z toho vyšlo, ale říkám, bylo to pro mě jako velmi náročné, protože jsem vůbec s tím neměla doposud žádnou zkušenost. My si jako druhou práci pustíme krátký dokument Zuzany Řezníčkové dům. Proč se vybrala dům? Tak jak už jsme se tady bavili před chvilkou, to téma, najít ho, objasnit si ho, vyargumentovat si ho s pomocí věty, co jako, je v té sobotce strašně těžké, protože to člověk musí udělat hrozně rychle. A já teda jsem měla takové štěstí, že tady ten dům, o kterém se v tom mém dokumentu jedná, tak jsem potkala první, po pár minutách vlastně po příjezdu. A vzhledem k tomu, že už jsem ani neměla nebo ne, nepřišlo mi, že mám prostor uh, přemýšlet nad příliš dalšími zákrutami témat dalších a ten dům mě opravdu nějakým způsobem oslovil, tak uh, už jsem se toho držela. A um, jsem docela ráda, že i třeba kamarádi, co slyšeli ten dokument, tak, mi, tak se mě hrozně vyptávali, jak ten dům teda vypadá, protože je teda za, zajímalo, jak ten objekt, který, jako, o kterém se tam jenom mluví, může asi vypadat, takže... Je to asi zajímavé, jak auditivně tak, když jsem to teda viděla. Zuzana Řezníčková, dům. Našla jsem v sobotce starý, opuštěný a rozpadající se dům. Jaký je jeho příběh? Jak působí na lidi, kteří se na něj dívají? Tam bydleli pan profesor s paní magistrou, která dělá tady v lékárně. Ten dům v rámci svých možností prostě udržovali. Přišli léta, v nemoce, lidí zemřeli. A pak to koupil jeden pán Ocaď a dopadlo to takhle, jak vidíte. Jo? Že prej údajně měli plánovanou nějakou střechu, že jim to někdo jako ne nepovolil, tak se to nechalo takhle prostě padní tam padní. Jak je to dlouho, co umřeli? Já bych to typoval tak 15 až 18 let. Ne. Jak na vás třeba ten dům působí, když už je tak starý? Zvyknete si, když tady bydlíte celý život. To střecha vypadá tak organicky, ne? tak to jako stíně, jak se rozpadá. Nevím, proč to lidi neopraví, nebo jestli to mají jenom v tom uložený peníze a nepotřebují to opravit. Nedělá se s tím prostě nic místní jakoby obyvatele se spíš na to dívají z toho důvodu, že je to nebezpečný, že je to tady schátralý, že byste tak nějak, radši, aby, aby tak se to asi opravilo, to asi stavě... bude, to je můj názor, já ho nikomu nevnucuju, ale... Ale si jsem... Přijde, že se ten dům klene jako takový obří golem. Když, když vidíš jakoby jenom obrys a ten komín a, a ta široká ramena, tak to Na pozadí těch hvězd je to vlastně monstrum. Nebo, nebo hřízka Orlice. <laughs> podívej se na ten komín a podívej se na rozpětí a, a to naprosto. Parametrálně to odpovídá. Teď mi jako přijde vlastně zajímavý, že je to jenom stín a nad tím je takový úplně jako nekonečno těch hvězd, které jsou úplně neuvěřitelné, prostě je jich tady strašná spousta. Tak to je vlastně zajímavý, že ten dům, jako by je úplně takový vyloučený a osamělý, tak vlastně patří do nějakého toho vesmíru těch věst a všeho. No někam patří každopádně. Tak mně přijde v pořádku, že tu je. Těší mě, že tu je. No, um si představit, co by jiného tu mohlo být místo něj. Mně přijde dobrý ten, ten moment, jako ty pomíjivosti, že vlastně on tady stojí takhle nějakých 16-18 let, se takhle rozpadá a pořád tady je. Vlastně na co čeká? <laughs> Na spadnutí nabízí se. Já myslím, že spousta lidí na to dost jako čeká, že? Je to napínavé. To by bylo nejlepší, kdyby spadlo teďka, že? Že bychom byli ty jediní lidi, kteří to uslyší a uvidí. Mě by to bavilo. Ve mně tento objekt budí určitou úctu v tom v smyslu, že ty návaly času a nepřízně a kdo ví čeho všeho ustále pořád drží tvar. To je z mého pohledu důležitý. Ten dům drží tvar. Ty ho vidíš. Je. Možná to tak je i s lidma. Že jako drží ten tvar a přitom se rozpadají? <laughs> Tohle je taková paralela asi nějakého života, ale, ale s tím rozdílem, že toto musel někdo zbudovat za nějakým účelem, s nějakým předpokladem, Něco asi třeba ten člověk snil. Myslel si, jak to bude. Třeba si říkal, že v roce 2016 ten dům bude dál stát a budou tam jako další a další pokolení. A Bohužel to se zřejmě nestalo. Ale neupírá to nic na dojemnosti úsilí člověka, který ten dům vybudoval. A já si říkám, jestli Jestli to není vlastně takový symbol, ten dům toho, jak se tady všechno mění, jako by ten dům byl ošlehaný právě těma hvězdama a tím časy a tím tlakem. <laughs> Čehokoliv. <laughs> Zvěděl, ne. Zuzana Řezníčková a dům. To byla tvoje první práce na dokumentu je takhle krátkém. V podstatě jo, jenom krátký krátké reportáže jsem dělala předtím. Když mluvím s autory, kteří začínají a hledáme to téma a respondenty a tak dále, tak většina z nich jakoby sáhne potom tom A to je někdo, koho znají. Jo, já budu točit, je můj kamarád nebo kamarádka, nebo rodina a, a tak. A já je trochu zrazuju, protože ono na první pohled točit s někým, toho, koho dobře znám, vypadá jako jednodušší. Ale na ten druhý, když má mít pod kůži, což nebylo třeba v tomto případě, ale když má mít pod kůži a dohloubky, tak najednou vůči tomu, kdo je můj kamarád, kamarádka, rodina a tak dále, jsem přeci jenom trochu jiný jako autor v tom třeba bolestném zkoumání, než někomu, koho neznám. Ty jsi si jako respondenta vybrala Jirku Klimešek, jehož práci uslyšíme za chvíli. Byl to záměr, anebo náhoda při tom hledání respondentů? Protože ty si oslovovala víc lidí, ale Jirka dostal největší prostor. Tak byla to spíš náhoda. Já jsem, když jsem to začala točit, tak jsem měla plán vlastně oslovit maximum lidí a, a uvidět spíš, co z toho bude, protože to asi v závorce možná by se slušilo říct, že před tím domem, kde se všechny ty rozhovory natočené odehrávají, tak bylo docela těžké natáčet, protože je tam docela hustý provoz. Ten dům, o který se vlastně jedná, tak je celý schátralý, vypadá, že každou chvíli spadne, takže tam ten provoz i docela komplikuje, a Tak to všechno je tam slyšet, takže i řadu vlastně těch odpovědí nebylo ani možné technicky použít. No a vlastně s tím Jirkou to nebyl záměr, ale bylo to nějaké asi štěstí, protože vlastně Předtím uh, chvíli, když jsem se pro to téma rozhodla a nějak jsem na něm začala pracovat, tak po těch prvních pár respondentech uh, jsem skončila. Proběhla nějaká dramaturgická porada uh, do, noč, do noci na uh, zahradě Šramkovy uh, sobotky, tam uh, na takovém jako trvpunktu dobrém A vraceli jsme se s Jirkou na ubytování a já jsem teda říkala, že už musím s ním stihnout teda natočit uh, i jeho příspěvek. Trochu se to protáhlo a vlastně myslím si, že ten prostor, který jsem tam tomu dala, je samozřejmě může zbuzovat otázky, na druhou stranu asi nejlíp zachycuje tu atmosféru toho domu a vlastně asi nejvíc možná může zbudit ten, to vizuálno vlastně v mysli třeba toho posluchače stran toho domu, takže... Proto jsem mu to tam i vlastně dala. Jirka Slavičinský tady říkal před tímto kouskem, že dokument je jako hudba. Já jsem to povýšil na symfonii, protože jsem patetický. Ale jak třeba hodnotíš to, když takhle se pracuje s tichem v dokumentu? V rozhlase by nemělo být ticho. Vlastně. Ale tady bylo. Tak ticho je nejzajímavější, že to? Ticho, ticho vytváří to napětí a právě když očekáváš, co, co přijde dalšího, tak to je vlastně jak v té muzice, tak v tom dokumentu nejlepší. Nesmíš se vlastně nikdy nikdy hludit, nebo nesmíš jako posluchač, musíš pořád mít nějakou zvědavost, nějaký zájem, vědět, co přijde dál. V muzice toho docelíš harmonií, rytmem, nějakou rezonancí a, a v dokumentu právě jeden ze strašně jako silných, silných způsobů, jak toho docelíte, právě to ticho. No. A, a to bylo právě skvělé, že z, se povedlo Zastihnout Jiřího, když byl uvolněný, a vlastně to ticho nemusela nějak stylizovat, dramatizovat, že vlastně, když je člověk uvolněný a něco hledá, o něčem povídá, o něčím přemýšlí, tak to ticho dělá přirozeně. Zuzka jako Jirku, co by respondenta, v podstatě nijak si vybrala náhodou, protože po té dramaturgické poradě šli spolu večer. Marek si vybral přítelkyni. Eliška si vlastně vybrala také, přítele? Byl to záměr? No, vzhledem k tématu, ano, to jinak nešlo. Eliško, že vlastně vybrat si někoho úplně cizího, bylo by to náročnější? No, tak já jsem si vybrala, kdo byl poblíž. To bylo mhm. asi nejjednodušší pro mě, no. Mhm. Beo, ty jsi Jakuba neznala? Já jsem Jakuba neznala. Takže jsem si ho vybrala v podstatě. Ví, víte, proč Myslím. se na to ptám, protože ptám se vůbec na to, jak jste vedli rozhovory. Jak je pro vás těžké vést rozhovor, nebo, nebo je to jednoduché, já nevím. Jako co, co, co u toho prožíváte? Ty když si s tím Jakubem chodila tam, kde si chodila, my si to za chvíli taky pustíme. Tak si byla připravená na to, na co se budeš ptát, anebo to byla improvizace té chvíle? Tak u mě to byla improvizace. Já mám rozhovory ráda, já jsem takový povídavý člověk, takže to je vlastně moje nejoblíbenější zábava ve s někým rozhovor, ať už v volném čase pořád s někým bavím o různých tématech, třeba uměleckých a tak. No a protože jako byl v podstatě taky takhle na stejné vlně naladěn jako já, takže jsme vůbec s tímhle neměli problém, ba naopak, tam vznikaly jako obrovské spousty materiálů, skrz který bylo potřeba si nějak prokousat a dát tomu nějakou tvář, takže spíš jako naopak, tam byl nadbytek, než, než by se jako mlčelo, no. Hmm. Přemýšlím o tom proto, že když jste si vlastně vybrali ty, které znáte, kromě B be v podstatě, hmm. tak, tak jako jste přeskočili takovéto oťukávání, seznamování to, kdy si potřebujete získat důvěru toho člověka, s kterým děláte rozhovor. To jste vlastně přeskočili, protože hned, hned jste do toho šli s někým, koho znáte. Vy jste, Jirko, dělali s Brit Jansen workshop na Mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě minulý rok, který se týkal rozhovoru. Ten workshop byl velmi úspěšný, protože skýrá hranice mezi audiodokumentem a filmovým dokumentem, protože rozhovor je potřeba v obou těchto podobách. Co tam lidi vlastně na, na tématu rozhovoru v dokumentu nejvíc zajímalo nebo co jste nejvíc akcentovali, co je důležité? Tak my jsme akcentovali právě nebo vůbec pozbudit lidi v tom, že existuje i jiný typ rozhovoru, než je ten, který se možná vybaví nám jako první, což je ten investigativní, nebo že někoho, někoho toho druhého toho svého partnera nutíš. Jo. Takže vlastně spíš ten typ toho rozhovoru, že jste spolupracovníci nebo že jsi třeba režisér a tvůj a tady Jiří, s kterým si povídám, jako je herec a vy se snažíte společně dost, jako do cíle toho nejlepšího výsledku. Takže spíš ten jako kooperativní rozhovor což bylo pro mnoho lidí vlastně takový jako nový, jo. Potom druhá věc byla nehrát roli toho reportera, na kterou jsme všichni strašně zvyklí, jako nebát se, dělat chyby, nebýt profi, spíš být jako v té situaci. Ale zvědomím tohohle všeho, že by to mělo být jako empatický, tak je strašně důležitý ptát se i na nepříjemné otázky, jako by být odvážný. A, a to je pro mě zásadní, no. Ptát se i na to, co jako by není příjemné a aby se, aby se člověk dostal vlastně někam dál, jo? myslím, že je, je vlastně ten, kdo ti ten rozhovor dává, tak se chce dostat jako někam dál, nebo ne, neměl by ten rozhovor by měl vést někam jinam než do nějakého jiného bodu, než kde začal, aby se ten člověk o sobě něco naučil. Mm -hmm. Další práci, kterou si pustíme, je dokument Jiřího Klimeše Sobotecká poezie. My už jsme mluvili o tom, proč jsi si zvolil tohle téma, i jsme mluvili o tom, že pro tebe bylo nejzajímavější až pak vytvářet tu kompozici, teprve to dávat dohromady. A ty si zmiňoval jednu věc, ke které bych se chtěl vrátit, že jsi pořád měl potřebu točit další a další materiál, ale on už pak nebyl třeba. K tomu jsem dospěl vlastně taky. A já jsem právě měl ještě tendence trošku některé jakoby scény, situace přihrávat jít třeba hlouběji do těch rozhovorů, protože vlastně podoba toho mého dokumentu, já ani nevím, jestli to je rozhlasový dokument, já už jsem, protože jsem od toho očekával jako příliš mnoho a v určité fázi jsem musel si uvědomilo, že dál to nejde a že musím se jakoby spokojit s tou menší mírou kvůli času a kvůli dalším věcem a tím pádem to má spíš podobu, bych řekl, takové ankety a co je na tom pro mě docela zajímavé a důležité je právě to, že ta otázka byla jednoduchá, možná trochu pitomá, sám nevím, co bych na ní odpověděl, ale uh, líbila se mi spontanita těch lidí, kteří takhle museli reagovat. Stejně jako bych řekl, že jsem tam vnímal dva tábory a to, byla vlastně, to byl i důvodem, proč, proč jsem se ptal uh, na stejnou nebo podobnou otázku více lidí, protože do sobotky přijíždí spousta intelektuálů, literátů a podobně, ale zároveň tam jsou... Domorodci, lidi, co tam žijí a pro které třeba nemusí být vždy nějak zvlášť příjemné, takhle uh, si tu svoji jakoby, běžnou roční uh, ten rytmus si ho takhle třeba přerušit uh, tím, těma lidma, kteří přijedou. Mm -hmm. Vy tady několikrát jste všichni řekli, zvládli za ten čas. Já bych možná měl uvést reálie. Reálie jsou takové, že se sejdeme, a teď já nevím, jestli to bylo neděle večer, tuším, mm. poznáme se, tak v té tvůjčí dílně. V pondělí se mluví o tématech, trochu o teorii dokumentu a rozdají se nahrávací zařízení. V úterý se do témata, ale už se točí. Ve středu a ve čtvrtek se nosí materiály, vyrábí se kompozice, už se to skládá a Jirka už začíná pracovat na těch výsledných mixech a v pátek je hotovo. Je, je z mého pohledu docela šílené za těhle pět dní udělat krátký rozhlasový dokument, když začínám na zelené louce, což nejste úplně všichni, ale, ale jste svým způsobem, a musíte to všechno vztřebat. A oproti některým jiným tvůrčím dílnám mi to vlastně přijde náročné. Dost si i loni účastníci tvůrčí dílny rozhlasového dokumentu stěžovali, že nemají moc času na ty ostatní aktivity a programy. To je ale dobře, ne? Nebo ne? Tak proto jsme tam jeli. Chtěli jsme se účastnit dílny rozhlasového dokumentu. Jeli. Ale zas jenom to. Čekali jste to? Jo. Já jsem to čekala a vlastně pro mě bylo i hrozně, hrozně vlastně takový plus, taková přidaná hodnota i vůbec kolektiv vlastně celé té dílny, že jsem ani neměla zase takovou hroznou potřebu i vlastně to trávit Nějak zásadně jinak, že jsem byla ráda, že jsme se výdali v podstatě v průběhu celého toho dne, zároveň jsme měli každý prostor na samostatné nějaké časové úseky, na samostatnou tvorbu, mohli jsme si chodit, jak jsme chtěli, takže pro mě bylo velice jako uspokojivé prožít tu Šrámkovou sobotku v dílně rozhlasového dokumentu. Marko, ty si ale zvládnul dvě dílny. Já jsem zvládnul dvě dílny, včetně zboru, takže si troufám, že dvě a půl dílny. Nicméně já se setkávám u sebe s takovým problémem, že když je prostě takový časový pres, že jdeme tomu, od devíti jsme se scházeli do 12, do jsme řešili dokument a teďkon jsem měl půl hodiny na to, abych přešel do druhé dílny, kde jsem zase směřoval myšlenky úplně jiným směrem a když směřuju myšlenky prostě takovým, v takovým tempu, tak mám problém uh, s tím udržet to, co se stalo právě už před tou hodinou, protože mi to přebyl, přebyla zase ta, ta, ta druhá dílna, jo. takže uh, já jsem se v tom docela patlal, ale uh, ve finále jsem to nějakým způsobem ustál a jsem za to rád, že, že mě to celého nevygumovalo <laughs> dohromady. Aležko, ty jsi měla třeba pocit časového presu, jako třeba to všechno za těch pět dní? Ne. Ne, v pohodě. Jiří Klimeš, sobotecká poezie. Program Šrámkovy sobotky, pátek 8. července. 9 hodin přednáška v sále spořitelny, dvě cesty z české poezie. 14 hodin zahrada Šrámkova domu. Co je poezie? 4, no, tak. Vím, že poezie se takto čtá, nebo je nějaká knížka nebo něco, že poezie. Vlastně a romantika, co se dá číst ve školách a tak různě. No. Poezie je asi poznávání světa a způsob, jak trávit volný čas uchylka a a večerní zábava a to asi všechno. Mě na to se nabízí, akorát se výstraší jako klišé odpovědi. Hmm. Můžu nějakou jako nabídnout, ale asi úplně nechci. Nevím, Když jsem zkouřenej třeba a teď si to představím tak, jako kdyby lítali tady, prostě nějaký písmenka. Hmm. Se mi hrozně líbá, básnička, která je o švestkách, který jako jsou jako vytažený z ledničky. A jako by ten básník hrozně popisuje, jak jsou jako ty chladný, jako vychlazený a prostě jak chutnali. A jako mu hrozně líto, že svojí jako ty svůj holce ty švestky nenechal, ale byl tak dobrý, že je prostě všichni sežral. A je, to prostě, je to pojezy a je to hrozně hestí. A ten přesah je jako jenom ten, že je z toho fakt jako... cítíš, jak byly dobrý ty šlesky. Poezie je pásnictví. Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhou umění je označován za pásnika RESP, pásnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků může podle tebe být člověk, který je básníkem, aniž by cokoliv napsal? Určitě. Myslím, že takových lidí je vlastně většina. Myslím, že vlastně většina lidí jsou básníci, protože každý si hledá nějaký výklad, té reality, kterou má na, na dosah úplně každý, každý si nějak přetváří. Svobodné matky si, si říkají, jak to vlastně zvládají. A rozvedení tátové si říkají, jak je to v pohodě. Všichni jak tvarují tu svoji realitu tak, aby vypadala líp, nebo aby, aby jim dával nějaký smysl. Takže všichni všichni vlastně, jsme nějakým způsobem básnici nebo se o to snažíme, protože je to je to příjemný našemu lidskému druhu. Popisovat věci, prozebírat je a radovat se z nich. No, tak typický básník by měl určitě splňovat, že se umí chovat ve společnosti, že umí popsat krásu žen, nebo... Je prostě romantik. Aha. A jak by měl vypadat? Jako vzhledově. Mm -hmm. No tak určitě by měl vypadat jako trošku společenštěji než normální člověk. No, ne? ne Nebejvá. Vím, co takhle jsem přišel s těma takovými básníkama, tady z autobusem, co jsem vozil, i s sobotky, tak to byl takový jako bezdomovec spíš. Představil jsem ji, když se mu prodával ty listy k autobus a pán Ježmar, jak to může být básník. Poezie. Co je poezie? Poezie. Co je poezie pro mě? Poezie je básnictví. Prostě nějaký písmenka. Poezie. Ty Typický básník. Básnici. Básník. Co podle vás je poezie? Několik slov spojených hezky dohromady. Kde je básník? Ten, kdo to umírá dohromady. Jaký to je pocit takhle to slyšet po čtvrt roce? Zní eh, mi to možná líp než tehdy. Eh, tady s tím odstupem víc vnímám, jako by tu už se zapomněly ty původní představy, které jsem tam chtěl nějak naroubovat ale přišlo mi, že to má jakoby melodii a, a nějaký rytmus a možná spíš než ten rozhlasový dokument tak to vnímám jako takovou etitku, že stříhačskou možná etitku s tím, že je tam pár moc hezkých momentů a pro mě to znamená ty vzpomínky na konkrétní lidi a na ty situace jak jsem s nimi mluvil a, a, a taky na to vlastně, co se už tam nevešlo byl jsem poměrně příkrý, když jsme byli na sobotce a povídali jsme si o těch různých pracích, tak na tuto práci, a musím říct, že takhle s odstupem bych tak příkrý nebyl. Možná ten odstup dělá hodně. Jaké, to je otázka možná ambicí, já jsem měl asi velké ambice vůči tobě a vy všichni jste měli nějaké ambice. Zuzana měla ambice, které musela trošku srazit, taky tou tvorbou. Co vaše ambice? Marku Eliško? Moje ambice zůstaly pořád normně, normě. Já jsem nemusel nic rážet ani nic zvyšovat. Mně to přišlo takový neutrální a pořád připadá. Mm -hmm. No, já jsem moc ambice jako neměla vlastně vůbec. Deo? Já jsem měla ambice to nějak dopracovat dokonce nějak úspěšně, ale jako vzhledem k tomu, že jsem to nikdy předtím neskoušela, tak jsem neměla nějaké vysoké ambice. Tak mě spíš... Já jsem se asi nezabývala slovem jako ambice, co od toho čekám, protože pak už když to člověk tvoří, tak už je prostě v procesu té tvorby. Já jsem tam spíš měla nějaké četné dilema, dilemata, kdy vlastně lze asi slyšet z toho dokumentu, že ta první část je výrazně odlišnější než ta druhá, takže jsem se spíš zabývala jako vyloženě myšlenka myšlenkama, jestli opravdu takto, nebo úplně jinak, ale asi bych to nenazvala nějakýma, opravdu nějakýma nárokama, které bych na sebe vztahoval. Ambice se myslel ve smyslu, teď, teď tedy to udělám, vyšknu, dokážu, se stavím a bude to ono. A pak ono někdy ty nároky se snižou. Já... já já už jsem o tom mluvil na sobotce, mě ten to druhý ročník hodně pomohl k tomu si uvědomit, jak nepoznáte úplně, že už to máte. Že, ale rozumím tomu, jako proč byste to měli poznat. Ale že, že jsme s Jirkou poslouchali ty věci a ty hru, hrubé sestřihá nebo ty hrubé nahrávky. A vy jste měli tendenci dál a dál kvantitativně točit a nepoznali jste, že to jádro toho, kolem kterého je možné to postavit, ten dokument, že už tam máte. A vy jste to tak přehlédli. Buď nema, je to asi zkušenost, no pomoc mi, já teď nevím, čím to vlastně je, ale jestli zkušeností nebo tím nerozmyšlením si toho, kudy přesně to chci zacílit. Ale to pro mě byl takový poznatek u několika z vás, že už jste měli jakoby, ten poklad v uvozovkách, ale nepoznali jste ho. A to je. Já bych spíš řekl, že je to tou zkušeností, protože já když jsem přišel s tím rozhovorem, který jsem natáčel s Magdou, tak mě to přišlo jako naprostý nesmysl a ty, dítě, je to tady, máš to na Takže mě jako zkušenostně to netřipadlo vůbec nic, ten rozhovor, nebo respektive nebylo to tolik kvalitativní, aspoň pro mě, abych to mohl použít a ty si v tom viděl vlastně celou podstatu toho mojeho rozhlasu, takže mm -hmm. asi tolik za mě. Mm -hmm. no, mně přijde, že to je vlastně možná obdoba toho, když člověk dělá nějaké jako zásadní rozhodnutí, třeba nějaké jako životní, nebo nemusí být ani tak zásadní, ale často jsem se setkal s tím, že ty lidi okolo vlastně už dávno ví, jakoby, co chceš, ale tobě to dojde až za nějakou dobu, než si to uvědomíš nebo přiznáš, jo, takže to je vlastně rozdíl mezi tím pohledem zvnějšku, který máš ty třeba jako zkušený dramaturg a tím pohledem mě, který vlastně prožívám a natáčím, takže mnohdy to tak jako bývá, ale ten člověk si to jako musí prožít, musí tím projít a ty už to dávno víš, že to tam je, že to je vlastně podobné i v životě, mi přijde. Vidíš, to mě napadlo. Vlastně. možná, já jsem si potom kladla docela vlastně otázku vůbec ohledně té tvorby a to byla zásadní vlastně zkušenost pro mě praktická, co se týče té dílny na sobotce. Protože jako by pro mě byl pořád ta představa toho dokumentu a toho, že ho točím. Vlastně ta představa nějakého konstruktu, které já si vytvořím, že vlastně mám tu představu, jak to bude, že si vezmu ty a ty respondenty, zhruba kam to povede, samozřejmě předpokládám, že určitě vznikne něco nové, Nečekaného, ale OK. Ale vlastně třeba ty, některé ty části takhle na té dílně vznikají úplně mimo děk a vlastně ani ne s tím záměrem. Že třeba zrovna opravdu tu, tu noční scénu s jsem vlastně ani ne, nezamýšlela použít, protože jsem si říkala, tak se to prostě natočilo. Takže pro mě bylo zajímavé zjištění, že i vlastně dokument může být vytvořen z něčeho, co vznikne úplnou náhodou a bez nějakých, nějakého přemýšlení, na co se ještě zeptám a jak to, jak to vlastně všechno povede. Uh, což vlastně možná teda se asi Jirka, který mluvil o tom workshopu na té hlavě, tak o to se asi teda svým způsobem hmm. uh, taky snaží, no. Takže. A to je to kouzlo hmm. toho ne nepředpokládaného autentického interpretování reality. Jo, to je to kouzlo, která, který se nedá vymyslet, prostě. Bea taky nevěděla, že už má ten základ a ten poklad. My si teď pustíme její práci a pak vysvětlíme, v čem to bylo. Dá Křížová, neviditelný svět. Právě jdeme s jakubem do Sobotecké spořitelny. V sále prvního poschodí je bysta frániš rámka. Zajímá mě, jak nevydomý člověk vnímá konkrétní podobu. Bysta frániš rámka. Tak já si... Omakej si frániš rámka. Prohlédnu. A co zjišťujeme? Zjišťujeme... Nebo respektive, co poznávám pohmatu, to vypadá jako nos, takový, řekněme, trošku nahoru nosa, jako vystouplý nos. No. Špiča, to je něco, jako mám já, i když víc. <laughs> no, jaký mě, má tady vlasy, jo? ty oči, čelo? Jaký tady oči, česk? takový, no. připomíná trošku zapadlý. Ale to je jenom můj dojem. Že... Obličej, obličej, podívám se pod nos. Dá se jako kdyby trošku takový malý hrty, jako by přivřený. přivřený. A to může být, říkám, to je jenom můj subjektivní dojem. O no, taková ková no tak jako. Tuká malá brodička, půjdeme se na hlavu. Vlasy, vlasy, no. Vlasy mi připadají, že by mohly být teoreticky... Tak sahám delší trošku, takový zaví? ale nevím, jo? je to opravdu, můžu ne. se mýlit, může to být všechno úplně jinak. Ne, nemýliš se, má. je Může, může mít... to být nějaká moje iluze, Polovlogy. nebo neoptický, ale haptický klam. No, hmm. no vida. je teda pravda, přiznám se, že jezdím na sobotku no. už asi 10 let. Ne, asi, deset let, a jsem to byl denáctý včetně. A nikdy jsem tu bistu frání šrámka si neprohlídl, neviděl jsem ji nikdy, ne neosahal jsem si ji nikdy teda. Takže dneska poprvé, dneska vidíš... poprvé, takže to je dneska poprvé vidíš právě frání šrámka no? skrz tady toto bistu. Skrz se to Dokument pokračuje dál, ale z časových důvodů použ jsme pustili to nejzásadnější. Jinak připomínám, že všechny tyto krátké práce jsou samozřejmě na webu Českého rozhlasu Vltava, můžete si je poslechnout. Ale bylo ty si vzala nevědomého člověka, který jezdí možná 11 let, jestli si to dobře pamatuju, na sobotku a nikdy se do té spořitelny nebo na to je spořitelná, spořitelná. spořitelná. kde ta bysta Fráňi Rámka je tak se tam nikdy nedostal takže on jezdí na festival fráně Šrámka a nikdy ho neviděl neviděl ho protože je nevědomý ale protože nevědomý člověk vidí hapticky tak teprve s tebou měl možnost si prostě rukama zjistit jak fráně Šrámek vypadal a to smu mu umožnila a zároveň to zachytila do dokumentu a to je to co jsem říkal že už to máš máš tu zásadní, důležitou situaci, která ti tvoří jádro toho dokumentu. Uvědomila jsi to? No, musím říct, že v první chvíli uh, jsem si to uvědomila tak na polovic. Já, já jsem měla tendenci to jako trošku ustřihnout, že jsem, že jsem chtěla pustit kousek a pak bych to jako ustřihla, ale my jsme tam nakonec nechali celou tu sekvenci, jako by hodně rozsáhlou a Teďka zpětně uh, jsem si uvědomila, že právě to je asi podstatou toho dokumentu, že zachycuje vlastně, jak kdyby ten část, tu, tu realitu, kterou třeba ta umělecká tvorba samozřejmě nemůže zachytit, protože už je to uh, vlastně napsaný dopředu, ale tohle zachycuje vlastně autentický okamžik, autentickou chvíli, autentický autentického člověka, samozřejmě s autentickými chybami a zvuky okolo, které to prostě třeba ruší nebo tak. A to asi a nemáme potřebuje o tu dvindavat, a protože prostě patří ty Patří, patří právě ano. k té autenticitě. A tak jsem si nakonec uvědomila, že asi to je to, to je to kouzlo, asi největší kouzlo toho dokumentu pro mě, že vlastně ten čas zastavuje, že vlastně najednou ten čas je zastavený a můžeme se ho znovu připomenout. To, co by jinak odplynulo a k čemu jsme se už třeba nevrátili, nebo co by třeba zašlo někde prostě v propadlišti toho času, tak najednou se ten čas, jako kdyby ty minuty, můžeme úplně přesně do detailu teďka znovu pustit, což mě úplně fascinuje. To je jako fotografie, že se na to můžu dívat třeba na 12. století, na lidi, kteří už nežijí a je to, je to takhle zajímavé pro mě. Teď jsem dělal dnes zrovna jeden rozhovor a ptali se mě. Jestli mi nechybí ta rušnost toho spravodajství, které jsem kdysi dělal. Říkám, vůbec ne, protože stárnu a člověk se zpomaluje, a už chce taky mít klid. A že zatímco to spravodajství, a teď chraň Bůh, že bych to chtěl hodnotit, ale prostě je obrovský mlín, který neustále plyne dál a to, co bylo nové, už je tak staré a tak dále. Tak ten dokument je, a to, to je to, co říkáš, opravdu zachycení tady a teď v nějaké chvíli, nebo v tom tady a teď v tu chvíli, a zůstává právě v tom zachycení což mi přijde těžko najít slovo, jaké prostě parádní. Takže hmm. ano, souhlasím s tebou. Co vám to dalo? To je otázka, co? Ta tvůrčí dílna. Ticho v <laughs> No to je právě to <laughs> Napětí. No pětí. <to> na pětí <laughs> Dopřáváme no, posluchačům. Nevážně. Splnilo to vaše jestli představy nebo očekávání, ale nemáte pocit, že jste těch pět dní prohířili nebo strávili zbytečně. Takhle se ptám. Tak super, že jsme je zároveň i prohířili, ale zároveň jsme zvládli teda do toho natočit i ty dokumenty. A teda ještě Marek to zvládl i odchodit další dva semináře, tak řekl bou. A já si myslím, že určitě, že, že to nám to dalo spoustu samozřejmě, všichni jsme asi jeli s cílem nabít nějakých praktických zkušeností, co se, což se stalo. A možná u některých z nás se teda i doufám, aspoň teda u mě probudil i, i nějaká ta chuť jako vlastně v tom pokračovat dál, protože to bylo zábavné. A a vlastně chci se v tom dál nějak zlepšovat, ať už to povede k čemukoliv. Tak pro mě to byla určitě radost z toho, že po tom týdnu setkávání a vlastně konzumování kultury, takže vlastně něco hmat, no, hmatatelného, tak doslova ne, ale zůstalo. Jo, že prostě to mělo nějaký výsledek, že se na něčem pracovalo a je to tu k poslechu. Tak pro mě to byl skvělý týden, především, že jsem vás všechny mohla poznat, protože to byla skvělá skupina a, a díky Danu Moravcovi skvělá atmosféra. opravdu, že jsme, se, že jsme měli možnost o tom mluvit velice nekonvenčně a velice upřímně. A že to nikdy nezhazovalo nikoho, ale že to opravdu vedlo k takové jako kreativní atmosféře. A to jsme, to jsme, myslím, každý využil tak, jak podle těch našich možností. Takže pro mě to byl skvělý týden a... Skvělá přátelství, takže díky moc, díky. Já se trošku stydím. Marku? Přesně tak, jak říká Bea, ta kreativnost, aspoň mě v tom, jakoby, dá se říct, odevřela oči, že nevěděl jsem, z jakého konce to vůbec uchopit, natočit takový rozhlasový dokument. A právě díky Danovi, který mě řekl, ne, to je špatně, na to se vykašly, radši začni dělat tady tohle sto, a takhle by to mělo vypadat. Takže svým způsobem si mě Dané do toho dokopal, abych natočil něco smysluplného a za to ti tedy děkuji. Tak, Eliško. Um, tak já se jako neupé ráda vyjadruji verbálně a tak mi to dalo jako takovou zkušenost, že jsem dokázala by skrze lidskou řeč něco jakoby vytvořit, i přesto, že to není jakoby moje síla. Bylo to nároční pro tebe? Když to není vlastně toto parketa mm. vyjadřování. No, není to jakoby nenáročný, ale není to něco, v čem bych byla jako úplně nejsilnější. Myslím si, že mám jako potenciál něčem jiným, než tomhle věci. My jsme se ti nechali nakonec, protože tvoje práce byla trochu jiná než ty ostatní i tématicky i zpracováním. A kousek si pustíme právě teď. Eliška devátá, Přeletem mezi světy. Přeletem mezi světy jsem si nikdy nevšimla nápisu ve vzduchu, že patří tomu či onomu. Nahoře nad mraky není člověk ani cizincem, ani našincem. Jen když letadlo přistane na zemi, Člověk se opět se zemí minimálně vněšně ohraničí na to, co mu ukazuje jeho pas. Místa, která mi život přidělil, nemluvila jazykem, který znám. Jak se v úplně stejné situaci obráceně cítí člověk v Česku. Tam se Joseho Alejandra z Venezuely. Jsme v sobotce, na festivalu českého jazyka a ty mu nerozumíš. Není tvé situace absurdní? Jaký jazyk používáš ty? Mluvím španělsky a anglicky. Zkoumal jsem různé způsoby vyjádření skrze koláž, fotografii, sochu hudbu nebo literaturu. A snažím se více mluvit skrze činy, než skrze slova. Nevím, proč jsem tady. Začínám poznávat historické pozadí, přírodu a přístup Čechů. Překvapuje tě něco? Nejsem si jistý, protože cokoliv řeknu, tak je založené na povrchním posouzení, které nechci dělat. Můj první dojem z lidí, které potkávám na ulici... Je mi to líto, ale musíme z časových důvodů stáhnout tento příspěvek, ale i tato práce je na webu Českého rozhlasu Vltava k poslechu. Eliško, jenom na situaci. Přijede člověk z Venezuely, který nikdy nebyl v Česku, je na festivalu českého jazyka v malém městě, v malé zemi uprostřed Evropy a ty se ho ptáš na, na to všechno, na co se ho ptáš. Ale vy jste to natočili poměrně rychle ano Bylo to těžký, tak já myslím, jako rozmluvit ho, vzít ho do kontextu toho, kde je. Hmm. Tak já jsem jakoby, s ní dělala více rozhovoru a potom jsem jako, nějaký z nich použila a nejřív to bylo, jakoby, že jsem se snažila skrze jakoby, normální jazyk, pro ten verbální, ale potom jsme přišli ke kontaktní improvizaci a nakonec jsme vlastně přišli k tomu nejdůležitějšímu, což je na konci toho dokumentu a to bylo jakoby o způsobu využití etéogenů ve Venezuele. A to si myslím, že to bylo jakoby jádro toho dokumentu. Mm -hmm. Ptali se mě lidé, co je to za hudbu? O, tak já jsem použila mm, s dovolením Marie Claire a Christophera, který teď žili u mě doma, o hudbu kmené Bvity z Gabonu z Afriky. Je to tradiční africká rituální hudba. Slyšela jsi tu práci od sobotky? Ne. Proč? Uh, já jsem ji slyšela na sobotce a to mi stačilo. <laughs> Dva z vás chtějí pokračovat dál, Jirka a Zuzana. Jak to vypadá s tím vaším pokračováním? Velmi stručně, prosím. Jirka mi dala přednost. přednost. Pokračuje to uh, prozatím v dramaturgických úvahách. Uh, dobrali jsme se k nějakému tématu, kterého se asi budu držet. Uh, oslovování respondentů a nějaké první natočené věci. Uh, jde to teda zatím pomalu, samozřejmě, ale říkám, doufám že, doufám, že to nějak pokračovat bude a moc mě baví tak vlastně ta kreativní práce na tom. Mm -hmm. uh, mě to velice oslovilo to, co jsem slyšel vlastně, v jak krátké době byli vlastně spolu účastníci schopni vytvořit velice zajímavé věci a docela mě to inspirovalo a uh, taky jsem úplně v začátku, kdy se tomu chci věnovat dál a právě probíhají ty uh, koncepční schůzky a moc se na to těším. Když to všechno dobře půjde, za nějaký čas uslyšíte Jiřího Klimeše a Zuzonu Řezničkovou v jejich vlastních rozhlasových Děkuji, Děkuju, že jste přišli, děkuju, že jste se přihlásili na tvůrčí dílnu rozhlasového dokumentu na Šrámkově Soboce a bylo moc příjemné s vámi pracovat a poznat vás. Takže děkuju a řeknu vaše jména. Byla tady Bea Křížová, Marek Bartečko, Josef Šlerka tu nebyl, Eliška devátá tu byla, Zuzana Řezničková, Jirka Klimeš, Jiří Slavičínský, který mi moc, moc pomáhal. Loučí se Dan Moravec, mějte se moc hezky. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.